ані дружки у лани, та й клятви не буде, була вже. Світлана це знала. Та мить, коли її король, здійнявши руки до небес, благає світло, і вона знала це так добре, ніби стояла поруч із ним і все чула. Захистити кохану від лиха застигла у її пам'яті немов світлина. Нарешті Олей зняв сорочку і пірнув. Нестерпно довгу хвилину Лана спостерігала за річковою гладдю, молячись Богу, світлу і всьому, що має силу, щоб з королем усе було гаразд. І коли він кінець кінцем випірнув, коли вона побачила змокрілу русяву голову над невеличкими хвилями змійки, Лані аж віддих перехопило судомою полегшення. Вона кинулась до води по легкому піску, на ходу розмотуючи довгі шворки запаски, єдине, чим вона могла придумати витерти його. Мотузяні шворки не піддавались, боляче впиваючись у пальці, та вона не помічала того, в настямному прагненні хоч якось полегшити стан Олекси, вода ж бокрижана, а він, сміючись, вибрався на берег і відвів її руку із запаскою. «Священне полотно для обтирання», я зворушений, та в цьому немає жодної потреби. Хай йому, грець, вона зовсім забула. Світлана зніяковіла. Відступивши, щось таке казала годувальниця про її вбрання, що кожний символ вишити на ньому магічний, а разом воно на що інше, як ритуальна одежа, щось подібне до ризи священника. Та не встигла вона оголосити, що їй чхати на одяг коли мерзне її коханий, як Олекса, став висихати. З ним діялось те ж саме, що й свого часу з Романом. Вода просто випаровувалася з його шкіри. Волосся міняло темний, змокрілий відтінок на золотаво-русяві переливи. Навіть ногавиці, котрі він не зняв, якось висохли за одну мить. Так швидко, чи то питаючи, чи стверджуючи, прошепотіла Лана, і нічого більше не кажучи поцілувала Олеся. Якусь хвилину вони просто тримали одне одного в обіймах із приреченістю душ, яким не судилось ані щастя, ані іншої опори в цьому світі. А потім узялися за руки і повільно рушили до чорного лісу. А він, справді чорний, цей ліс, здивувалася Лана, ступивши на узлісся. Чорні стовбури дерев чорна гілля, навіть на гілляччі і те чорне. Стежка, що звиваючись, мов кучері лани, бігла в полі серед високої трави, зненацька зникла. Далі, у глиб лісу, вони з Олесем йшли вже просто між дерев. Десь тривожено ухав сич, було чути кування зозулі. А ще лану вразили квіти, білосніжні рожеві Схожі на магнолії, вони звисали ледь не до землі, гойдаючись на кінчиках найтонших гілочок. Та що це були за квіти, і чому вони цвіли у вересні, коли все плодоносить, вона не знала. Одна із квіток торкнулася її голови, коли лана проходила під деревом, і аромат, п'янкий, вишуканий як парфуми, вдарив їй у ніздрі. «Як пахне!» Це були перші слова, які вона вимовила в лісі. І Олесь відгукнувся. Це мавчене дерево, Лано. Квітне, доки в світі лишається хоч одна пара закоханих сердець. Тобто завжди? Тобто завжди? Навіть у зимку? Так, навіть взимку, зимку. Бо та зима, що інколи торкається залюблених сердець, може настати будь-якої пори року а ти не боїся, мій любий, що ми не знайдемо ту зачаровану галявину. Олесь зупинився здивований. Ні, я ж не для цього привів тебе сюди. Ні, а я думала, сподівалась для цього. Мені дуже прикро, кохана, мовив Олесь так щиросердно, що вона й на мить не засумнівалась. Йому дійсно прикро. Дуже прикро, та ти не дружина мені. Я тільки тут маю хатинку, я сам її звів ось оцими руками. І я так хотів просто побути з тобою, без чужих очей, що, здається, бачить крізь стіни, без осуду громади, лише ти і я. І як тобі лісовик тут дозволив будуватися? Ти ж казав мені, що в чорному лісі не можна рубати дерев. Не можна, підтвердив король, та моя хата не дерев'яна. Вона кам'яна. Я кожну брилу обтесував сам і сам складав цю хатинку докупи, тож дерев'яні в ній двері та палі, і ті із привізної деревини. І не хвилюйся, нас не потурбують. Про цей будинок не знає ніхто. О, Боже, який він наївний! Не знає ніхто. І так упевнено мовить. Я ніколи не була в покоях Світозара, та переконана, що там, на стіні, прямо в нього над ліжком, висить така точна мапа чорного лісу, що й мавкам не снилась, а на ній хрестиком відзначена хата Олесі, про яку ніхто не знає. Хатина, чи швидше будиночок, стояв під розлогим дубом на невисоких дерев'яних полях, і був невеличким складеним із сірих кам'яних брил, із двома віконцями та дверима, до яких вели дерев'яні ж сходи. Тут не було передпокою. Відразу кімната, простора та світла, із шкурою тигра, недбало кинутою на підлогу, невеличким столом і двома стільцями. На столі стояв глечок із водою і два глиняних кухлі. Ложа в кімнаті не було. «Де ти це дістав?» показуючи на тигрову шкуру, зацікавлено спитала Лана. Шкура за її спостереженням до того, як її здерли, належала якомусь тигру велетню, бо покривала собою майже всю підлогу. Олесь знизав плечима. Купці привезли, я купив. Хотів би сказати, що вполював звіра, та не вмію брехати. Не водяться в нас ці смугасті, а що? А те, торкаючись оголеного передпліччя короля, на якому враз, скорочуваючись, заграли м'язи, Зізналась вона, що я все життя мріяла довідатись,